Це жертва вогневі. Про нього кажуть так. Ми шануємо вогонь, як Бога. Він наш дорогий гість. Він як розсердиться і візьме, то другому вже не дасть. Одна з легенд розповідає, як вогонь одного господаря здивався з вогнем другого господаря. І почав жалітися що господар дає йому погані дрова, а коли його не треба, то заливає помиями. За це вирішив погуляти по його господарству. Тож вночі розпочалась пожежа і згоріло все. Хоч вогонь і уявлявся чоловіком, проте він не рівня людині, бо має все-таки божественне походження. Тож коли одного разу чоловік зустрішив полі вогонь, сказав йому «добрий день, брати», то вогонь вирішив також жорстоко покарати чоловіка за таке панібратство. «Якщо ти маєш мене забрати, то чекай на Великдень у гості до себе». Довго мудрував чоловік, поки викрутився з такої оказії, навозив на поле дванадцять водів гною і сидів коло них, бутім то його господарство. Вогонь прийшов і спалив все дотла – примовляючи «тепер будеш знати, як казати на мене брате. Справді, вогонь людині не брат, не товариш, лише добрий слуга. Вогонь і вода – добрі служити та лихі панувати. Вогонь – добрий слуга та поганий хазяїн. Тож люди, користуючись вогнем, все-таки побоювались його, і не тільки як нищівної стихійної сили, але й як певного духовного начала. Вогонь святий, тож при ньому гріх лихо словити. Сказав би, так піч у хаті. Проте й вогонь іноді може угнати в амбіції. Коли дрова не хочуть горіти, кажуть, «Стидно огню, що дрова на версії, то зараз розгориться». Образ вогню в легендах і казках зовсім не вималюваний. Окреслено лише його характер, сердитий, мстивий, непокірний. Подібно до чоловіка, він весь час сперечається з жінкою, водою. Проте він все ж таки вважався сильнішим і перемагав у всіх суперечках. Не можучи нічого зробити з водою, ховався в камінь, де вона вже не могла дістати його. «Нема в світі мудрішого, як вогонь», – говорить народний оповідач, – «він все чисто переборить». «Потоне, чоловік, то хоч тіло витягнеш, а як вже згорить, то хіба попілець гребеш у кубку, та й то вітер дуне, то й розлетиться». Як і людина, вогонь має своє житло. Ним була піч, яка безпосередньо пов'язувалась із небесним світом. Піч також вважала святою. Її ласкаво називали Піч-Мати, бо годувала і зігрівала всю родину, народжувала хліб, символ сонця. Її співали в обрядових піснях, весільних, купальських. А в нашої печі золотії плечі, а срібні крила, щоб корова гнітила. піч мати Вогонь у печі були символом домашнього родинного вогнища, що береже щастя дому і здоров'я всіх членів. За повір'ями давніх українців, саме в тому вогнищі, а згодом на печі, живе дід-домовик, що оберігає всю родину від злих сил, хвороб і горя. Це також символ і родинного багатства. Тому гріх було загасити той споконвічний домашній вогонь, запалений дідом-прадідом, адже в ньому, за віруванням древніх, знаходять притулок і духи померлих предків, котрі також захищають і оберігають усю родину. Тому, переходячи в нову хату, господиня вибирала жар старої печі, шанобливо звертаючись до вогню, як до предка. «Ходімо, дідусю, на нове місце». А переніши його в нову хату, заговорювала – Огонь багач, не йди од нас. Хто тебе буде звати, не йди з хати. Тут вогонь – символ багатства, щастя, сімейного добробуту.